Вже й не радий був, що почав копати яму борозні, як би самому не впасти. Минуло кілька хвилин. До світлиці війшов капрал із двома солдатами. Зрозумів Янжул, що це по нього. А тим часом Пашков сам заарештував борозну. Через кілька день, оточені вартою, їхали вони до Глухова наслідства. На передньому візку сидів Борозна, а поруч із ним два солдати. Позаду двома кіньми візком везли Янжула. Тяжко було їхати давно знайомою дорогою, якою ще так недавно їздив Борозна до Глухова полковництва добиватися. Мовчки сидів він тепер на возі, схиливши голову. Тяжкі думи посіли його, Знав він добре, що в Глухові, в малоросійській колегії, не солодко на допитах прийдеться. Знав, що лютий бригадир Вільямінов з радощів не стямиться, що така велика риба в його сіть впіймалася. Знав добре, не які страшні муки беруть на допитах, адже й самому не раз доводилося в себе в стародобі на тортури брати різних злочинців. Чомусь сьогодні... Особливо гостро згадував Борозна, як оце недавно, з рік тому. Наказав він шиною розпеченою пекти якогось хлопця, що насмілився вдарити палицею пана свого. Якось гостро згадував, як шкварчало тіло, коли кат наблизився до хлопця. Які страшні зойки лунали по світлиці, де відбувався допит як напівмертвого винесли хлопця. Тоді задоволено посміхався Борозна, що дізнався всього, чого треба від молодого злочинця, вивідав усіх спільників, усіх, хто переховував був його, а тепер везуть його, Борозну, до Глухова на такі ж жахливі тортури. А позаду ворог, страшний, необлаганний пертому ворогові Янжулові вороття нема повинен свій донос довести інакше сам зазнає лютої кари приїхали до Глухова не раз бували й борозна й Янжуло в розкішному домі малоросійської колегії та тепер повели їх в тюремну ізбу, посадили кожного окремо Почалися допити. Ось ну, спершу, як годилося, допитували доношчика. Три рази брали на муку Янджула. Три рази стояв він на своєму. Тільки додав, що нікого стороннього при тих словах борозни не було. Узяли Янджула на муку вогнем. Розпеченими кліщами водив кат по голому тілі доношчика. Стогнав. Плакав від страшного болю янджул та стверджував свого доноса. По ньому дійшла черга до борозни. Привели його на допит. Сувори, похнюпившись, мов сич, сидів за столом Вільяміно. Поруч нього сів жвавий полковник кошелю. Трохи осторонь примостився піддячий Ломакін. Перед ним на столі стояв каламар. «Ведмідь, що звівся на ноги!» І купою лежали шпаргали. Почали кати роздягати борозну. Почали вже стягати сорочку. Як швидше блискавки підскочив кошлюв до нього і хап рукою за великого срібного хреста на шиї. Там на золотому ланцюжкові коло хреста висів якийсь мішечок невеличкий. Розгорнули. Бачать? Суха кістка Обгорнута папером та малим зеленим листом і обвита нитю. А, так-так. Узялися допитувати борозну не тільки про негожі слова й про кістку тую. Не помилився наказний полковник Стародубівський. Довелося йому кнута скуштувати. Та ще й як? Та не визнавав провини своєї, заперечував. Клявся, що жодних лихих слів не казав. Про кістку ж казав, що то її приніс йому служник, хлопець Павло, який тут у Глухові до тюрми йому їсти носив. Приніс, сказав, що коли триматиме при собі ту кістку, то не будуть його борозну на муки брати, а Донощик з нього зговорить, тобто відмовиться від обвинувачення. На другому допиті сказав уже інакше, що то другий хлопець приніс кістку і що того хлопця вже в Глухові нема, утік десь. На третьому допиті знов згадував хлопця Павла. Казав, що посилав його до ворожки, щоб сказала, чи випустять на волю, чи будуть і далі його на муки брати. Заарештувала малоросійська колегія того хлопця Павла. І він заявив, що посилав його пан аж п'ять разів до глухівської ворожки Баби Марини, дізнатися, як це з слів Павлових по російському записала малоросійська колега. Перше. Будет ли он освобожден із под караула? Друге, Будуть ли його бить? Єжелі Ежели писано обнем в Санкт-Петербург, будет ли какое ответствие? Четверте. Не будет ли дом його заарештована. П'яте. Вторительна не будуть ли його біть. Опинились у малоросійській колегії і тая баба Марина, стара ворожка Глухівська.